Bine seara, dragi radioascultatori, și bine ne-am regăsit la o nouă emisiune Destin Românesc. La microfon, Ovidi Constantin Cornilă. De curând am pusit în decembrele lui Bacovia, dragi mei, o lună deosebit datorită Crăciunului, dar și Zilei Naționale a României, care a fost celebrată de curând și pe care voi încerca să o aduc și eu în auzul și în sufletele dumneavoastră. Și nu numai acestea sunt motive de bucurie, ci și faptul că printre noi în această seară se află o invitată deosebită, în persoana doamnei Maria Florea Pop, directoarea Institutului Cultural Român din Madrid. Am realizat un interviu pe care îl voi prezenta la rubrica Mapa Mond Cultural. La cea de-a doua secțiune a programului Personalitatea Săptămânii, voi vorbi despre cea care a fost test și va rămâne în sufletele noastre, Iosif Sava, dimensiunea dintre criticul de muzică și deschizătorul de drumuri. Iar la cea a treia secțiune, la rubrica în Exil, voi rămâne în domeniul muzicii pentru a evoca o mare artistă, soprana Angela Gheorghiu și povestea ei de viață. Ne vor acompania în acest periplu cultural. Umorul, muzica, poezia, așa cum o fac mereu la emisiunea Destin Românesc. Pentru și sugestii ne puteți găsi în Facebook, iar dacă doriți să lăsați mesaj în direct, dedicații și sugestii ne puteți contacta pe Skype, ce sunt simplu răute pe Unirea Scris Legat. Vă invităm să rămâneți alături de noi, începând cu ora 20 în Spania și 21 în Țara Mamă. Ne puteți asculta accesând linkul ul TV Unirea În radio pentru toți românii Începem peripul nostru muzical cu o piesă care poate arda bine în contextul zilei naționale de vrei să știi ce înseamnă să fii român Dan Spătaru. la aprins luna Nuciri de stele Vei găsi acel român Versul Mioriței să-ți spună, Prin povestea vorbei Peste timp te va purta, Pe tărâni de vis prin țara mea. Și oricine-ai fi și De oriunde ai venit La un nostru el vei îndrăgi Înseamnă român Întreabă munții Și codrul Astul pe doi Nacioc în lie de buzori Și din pe la noi De sărbători De vrei să știi Ce înseamnă român De apă rece Din limpe de izocor, este ce în loc în brațele de ce ai să înțelegi ce înseamnă român E românul harnic, nu se teme când e greu dar și să petreacă știe bine Are în braț carpații și în piept o inimă de leu. Și îi curge tunărea prin tine Cântă ca o pasăre când e mai fericit Și iubește atunci când e iubit Sunt tot ce poate fi mai sfânt Ca și pacea regului pământ Ne vrei să știi ce înseamnă român Întreabă munții și codul îl bun, Astfel pe doi nacea în câtie Încântată de buzor Și vino pe la nori. Vor. Privește cer un obțist înculcat pe un braț de fânt Și-ai să înțelegi ce înseamnă român și -ai să înțelegi ce înseamnă român și -ai să înțelegi ce înseamnă român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 După cum precizam în secvența de început a emisiunii, la rubrica Mapa Mond Cultural din această seară vă voi prezenta un interviu pe care l-am realizat cu doamna Maria Florea Pop, directoarea Institutului Cultural Român din Madrid, interviu pe durata căruia veți afla multe lucruri interesante despre această instituție atât de importantă într-un stat străin. Domnia sa ne va explica rolul pe care îl are Institutul în societatea iberică, activități culturale înfătuite, adaptarea la noua normalitate, planuri de viitor și multe, multe alte lucruri de interes. Rămâneți, deci, alături de noi pentru că în numai câteva secunde voi difuza acest interviu în două părți. și vin o să te relaxezi alături de noi cu muzică și știri la Radio TV Unirea. Stimați radioascultători, în această seară ne aflăm alături de un invitat de excepție, un exponent, dar și un transmisor al culturii românești prin intermediul instituției pe care o dirigează în spațiu liberic. Este vorba despre doamna directoare a Institutului Cultural Român din Madrid, Maria Florea Pop. Bună seara, distinsă, doamnă Flora Pop și, în primul rând, mulțumesc în numele întregii echipe a Radio TV Unirea pentru timpul pe care ni l-ați dedicat, dar și pentru onoarea de a fi prezentă aici în cadrul emisiunii culturale de destin românesc. Bună seara și bine v-am Mă bucur mult să fiu de dumneavoastră. Înainte de toate, bine ați venit încă o dată în mijlocul destinului nostru românesc de la Madrid, tărâm aflat de parte de țară în mod fizic, dar aproape de oriunde ne-am aflat, ca apartenență sau ca suflet. Ce înseamnă să fiți reprezentantul oficial al unei instituții românești extrem de importante în alt stat, în calitate de profesionist și ca om cum v-ați adaptat? Este o mare onoare, mai spune și o responsabilitate importantă să fi un slujitor al unei instituții cu o țintă atât de nobilă cum este diplomația culturală. Obiectivele principale ale activităților de diplomație culturală ar fi dezvoltarea relațiilor cu statul gazdă prin cultură, prin educație, știință, tehnologie promovarea valorilor culturale românești și, bineînțeles, consolidarea imaginii și reputației României în statul unde se desfășoară activitatea, în cazul nostru, Spania. Ei, pentru atingerea acestor obiective, lucrează înăbușit mai multe instituții ale statului, folosind multiple instrumente specifice diplomatiei culturale. Institutul Cultural Român, prin reprezentanțele sale din străinătate, își coordonează activitatea cu celelalte instituții ale statului pentru a reprezenta, promova și proteja cultura și civilizația noastră în țară și în străinătate. În ceea ce privește Institutul Cultura Română de la Madrid, acesta își propune în acest scop programe și proiecte variate pentru a face cunoscută cultura română în diferite domenii. Cu cât domnul popoare se cunosc mai bine, cu atât mai mult se vor consolida relațiile reciproce și contactele dintre ele. Asta se întâmplă, cred eu, și la nivel personal, intrându-se încetul cu încetul în profundinile unor legături umane și profesionale care dau mare satisfacție. În Spania este o țară deschisă, primitoare în care adaptarea este foarte dină și armonioasă. Așa că m-am simțit aici între prieteni încă de la început. Provenim practic din aceeași familie latină, nu? România și Spania. Avem culturi aproximativ similare și ceea ce ne leagă este acest liant, presupun cultural, dar și să spunem, al împărțirii aceluiași spirit. Chiar mi-ați anticipat următoarea întrebare și ați răspuns cred, foarte, foarte, foarte concret. Se cunoaște faptul că românitatea chiar din momentul ieșirii primului emigrant din țară și-a anihilat propriile limite la fel de bine cum și-a depășit condiția. Românul cu toții cunoaște acest lucru este un trăitor uh, pasional al uh, propriei existențe, mai mult sau mai puțin oriunde ar merge, oriunde sara afla, ce ar face. Tradiția, spiritualitatea românească încadrate într-un ambit uh, sociocultural complex au fost și sunt uh, elemente vitale, cheie nu, în viața noastră. În ce măsură sunt uh, aceste elemente prezente în comunitatea de românie din Spania? Cum le-ați perceput dumneavoastră? a cred că țara trăiește în fiecare dintre noi. În primul rând prin limba, prin conexiunile profunde pe care aceasta le creează cu patria, cu acea matrice stilistică în care ne-am format. Richita Stănescu spunea atât de frumos că noi, de fapt, avem două părți coincidente. Odată este patria de pământ și de piatră și încă odată este numele pele patriei de pământ și de piatră. Mm. Și el spunea că limba română este patria mea. În acest sens, locuim mereu în tara noastră, cultivând frumoasă și melodioasă limba română. Pentru că și Norman Bania, în unul din interviuri, spunea același lucru, așa numai patria mea este limba în care îmi desfășor activitatea, adică limba în care scriu limba română. Ori tradițiile, istoria, valorile culturale și spirituale sunt elemente esențiale în cunoașterea de sine și și în relaționarea cu o cultură nouă, așa încât temeliile bunei conviețuiri, comunșirea și sunt temeliile bunei conviețuiri, ori comunitatea românească este bine integrată în, în Spania. Să sperăm că și noua generație de români născuți în Spania vor ști să se reconecteze de la cultura de origine prin limba și prin redescoperirea rădăcinilor. Da, aveți dreptate pentru că, de fapt, este o tradiție a fi român, este o responsabilitate a fi român și este o datorie în a preda mai departe această sfântă ștafeta noastră nu, de a fi român. Trăim momente delicate, doamna director. trăim momente foarte delicate pentru toată lumea, toată umanitatea. Acțiunile culturale se văd și ele serios afectate, multe dintre evenimentele culturale planificate și pregătite fiind deja anulate sau transportate în mediul virtual. Cât de importantă este nevoia de supraviețuire a culturii în aceste vremuri, tulburi și ce aportează hispanitatea vieții culturale românești în acest context? Pandemia a dat multă durere, multe schimbări, multe pierderi și ne-a obligat să ne, să ne reinventăm și să ne adaptăm Cred că se cuvine și să fim recunoscători acestor vreme, strani și dramei, în care suntem puși în situația de a privi în profunzirile noastre și ale lumii în care trăim. În pandemia ne-a obligat să ne oprim din, din iureșul activităților cotidiene și să cercetăm înăuntru nostru, să vedem cu adevărat esența lucrurilor, o cultura, apropierea de esența formelor, fie ele poetice, muzicale, științifice, artistice. Ne ajută să ne apropiem de propriul succes și de sufletul buciumat al timpurilor. În sectorul nostru de activitate, am descoperit puterea diplomației culturale digitale și importanța de a menține un rol activ în mediul cultural hispanic, continuând să propunem activități variate cu un conținut original și interesant. Încă de la începutul perioadei de, de distanțare socială, am căutat să venim cu o ofertă culturală bogată care să mențină activă prezența românească în mediul spaniol, care este, așa cum știm, efertețen și noilor propuneri. Este specifică Spania această cultură via comunității, via incluziune și acest spirit a regăsit cumva în, în entuziasmul cu care s-a revățat în comunitatea virtuală această nevoie și bucurie a socializării. Direcția principală de activitate a vizat uh, producerea de conținut cultural nou, interesant, într-un format coasă, creat pentru rețelele de socializare și adaptat cu cultural culturale în care ne desfășurăm activitatea. Poate uh, se schimbă forma sau modalitatea de exprimare, dar cultura este baza pe care vom construi mereu. Cu certitudine cultura nu își poate schimba forma, substanța, dar poate îmbrăca alte haine. Iar faptul că trăim într-o era tehnologiei, trebuie să luăm cumva și partea prolifică, partea de avantaj, pentru a o putea promova. Nu? Radio TV Unirea e un mod de viață alături de noi cu gândul, cu știri și noutăți, pentru ca Radio TV Unirea să fie un mod de viață al românilor de predotindăni. Înainte de a trece la cea de-a doua parte a interviului, vă propun să ascultăm o piesă de suflet, interpret Nicolae Furdu-Iancu. Piesa se intitulează Nu uita că ești român. Român. Nu uita că ești român, că la biserica din sap o paioară te-a botezat și mama stancat. Nu uita că ești român Nu uita că ești român Că tatăl tău și mama ta Bunicul și bunica ta Te-au învățat the fee În n asta te-ai Să fii stăpân. Nu uita că ești român Nu uita că ești român Că ta de ghiacuri Stă înfiltă te Și nu o poate smulge un viscol trecător. Pe la noi au bântuit mii de păgâni, Dar am rămas totuși aici, în veci stăpâni. Treme grea Nu e nimic, vom aștepta românești, Ziua Națională a României 1 decembrie. Cu toții avem nevoie să ne simțim mai români, mai apropiați, să celebrăm aceste clipe unice. Ce evenimente ați organizat cu această ocazie? În noua normalitate am învățat să ne simțim aproape unii de alții și altfel. Într-o comunitate virtuală în care descoperim că putem avea acces la multe activități și trăierile diferite. În primul rând, muzica are această putere magică de a ne introduce în, în spiritul sărbătorii și de a crea punți culturale durabile. La nivelul tuturor reprezentanțelor institutului cultural român, sărbătorirea Vilei Naționale a României va fi marcată prin interpretarea unică a inului național de către celebrul violonist Alexandru Tomescu pe vioara Stradivariul Telder Boicu. Înregistrarea video va fi transmisă și pe rețelele noastre de socializare aici la Madrid, împreună cu un concert înregistrat la sala radio special pentru această aniversare națională spectacolul la 99 din cadrul la Divide's International School 2020 cu artiștii Alexandru Domencu la Vioară și Omar Masa la bandoneon, care aduce în fața publicului un repertoriu universal. Un alt eveniment pentru publicul spaniol va fi de asemenea difuzat în mediul online concertul susținut de quartetul Arte Clasico, format din doi români și doi spanioli care fac parte din Orchestra Radio Televiziunii Spaniole, concertul înregistrat la Real Academia de Bia State San Fernando, aici la, la Madrid, și care propune un program variat sunt opere cunoscute și îndrăgite din repertoriul românesc și spaniol ca expresii legăturilor puternice dintre cele două culturi. Din programul concertului fac parte lucrări de. Paul Constantinescu, Vachin Turina, Porumbescu, Manel de Faia, Bela Bartok și, bineînțeles, George Enescu. Iar concertul va putea fi urmărit pe pagina de Facebook a Institutului și Abatea de României Legatul Spanii, pentru decembrie, început cu ora 19. În afară de muzică, din programul activităților dedicate sărbătorii de zilei naționale, fac parte și alte două activități. Pentru publicul larg, propunem un reportaj dedicat uh, reginei Maria și roluri importante care l-a avut în istoria țării noastre și în diplomația românească. Este vorba despre o serie de interviuri realizate de echipa de realizatori de programe a Universității UNED în uh, cadrul unui proiect de colaborare cu Institutul Pustura Român ajunge în fața publicului mărturii ale unor istorici români, precum Ion Ioana Aurel Pop, președintele Academiei Române, sau Filip Iorga, susțite de imagini reprezentative din patrimoniul Arhivelor Naționale ale României. De asemenea, un alt mod de a sărbători ziua Națională a României este cel propus elevilor a prelicee. Un liceu din Cordoba, Spania, Giordano Bruno din Napoli, Italia și Miguel de Cervantes din București. Instituții de învățământ reunite în cadrul proiectului european Pe Andă și Comunicando Europa, prin vizionarea filmului Parking, în regia lui Tudor Giucio. -Giu. Filmul uh, va fi urmărit pe o platformă online în data uh, de 1 de decembrie, iar evenimentul organizat ca un cineforum va fi urmat de o sesiune de discuție. Acest film, regizat de Tudor Björk, a fost filmat în Cordoba cu actori români și spaniol, și prezintă povestea unui poet, Adrian, un imigrant ilegal român, care lucrează ca palmii de noapte într-un în parcaută din Cordoba și reprezintă o adaptare a romanului autobiografic Apropierea scris de cu hondrani Acest film tradează o temă sunt legată de conținutul social al proiectului european și Comunicando Europa. Un proiect care își propune, printre altele, să-i facă pe ele să conștientizeze realitatea socială în care trăiesc. Relațiile sociale, diferențele de gen, grațiile și manifestările culturale sunt doar câteva dintre aspectele prin care această schimbare se manifestă. Acum acesta ar fi programul activităților desfășurate de Institutul Cultural de la Madrid. Aveți... Pentru uh, sărbătările a naționale. Aveți, după cum am observat, o, o paletă destul de amplă. Cultura în toate, să spunem, fațetele ei, literatură, muzică, film uh, și multe altele pe care le-ați organizat, uh, eu, sincer, uh, mă bucur nespus, pentru că în primul rând... Uh, se difuzează cultura română în, în spațiul iberic și, în al doilea rând, are loc această simbioză între cele două culturi, o apropiere de care eu cred că cu toți avem nevoie. Rămâne... De, adresă, de asemenea unui public foarte, foarte variat. Da, este important... la cei tineri, la, la toate vârstele. Bineînțeles, cultura nu presupune o vârstă anume, ci uh, se înțelege că poate fi asimilat uh, cu mic, cu mare. Nu? Uh, rămânem în sfera păstrării identității. Uh, iar aici eu vă propun un scenariu cu o problemă, iar pe dumneavoastră vă rog să ne oferiți o soluție. Trăim în medii sociale diferite, uh, românii... Se întâmplă, să piardă contactul cu țara mamă, uh, are loc o dezvădăcinare, o rupere nu, de corpul almei românești. Această disociere se produce inclusiv în propriul teritoriu în România. Oamenii nu mai respectă tradiția îmbracă haina indiferenței, adoptă pseudovalori și astfel se îndepărtează vizibil de rolul de trăitor, păstător și transmisor al propriei identități. Care ar fi, fiind viziunea dumneavoastră, ieșirea din această situație vis-a-vis -vis de proiectele pe care vi le-ați propus? Toate activitățile noastre au ca obiectiv stimularea și promovarea valorilor naționale ale culturii, artei și științei, precum și susținerea circulației valorilor culturii și știintei dinspre și înspre țară precum și încurajarea a creației tinerilor și simularea talentelor tinere în cultură și în și asta. Bineînțeles, este foarte important favorizarea deschiderii spre celelalte culturi ale lumii, cum ar fi cea spaniolă în cazul nostru, și a recetării acestora în, în patrul românesc. Cred eu că atunci când se cunoaște foarte bine trecutul, rădăcinile și valorile care ne definesc. Vom continua să fim creatori, păstrători și buni reprezentanți ai culturii noastre, fiecare într-un domeniu de activitate. Așa este. În ultimul rând, ne-ați putea adresa câteva cuvinte, sau mai bine spus, să adresați câteva cuvinte ascultătorilor noștri. Un mesaj din partea Institutului Cultural Român din Madrid către ascultătorii radioului. Da, în primul rând. Dar fiindcă ne aflăm în, în apropierea zilei naționale, un la multe tuturor celor ce sunt românește. Și apoi românilor din Spania și celor care își duc patria în suflet, le doresc să păstreze în limba română în inima și în familia lor o transmită mai departe copiilor împreună cu toată dragostea față de ceea ce este veritabil române. Deosebite cuvinte. O adevărată plăcere să vă avem alături doamna directoare, pentru că știu că nu este deloc ușor să îți împlinești visurile sau, cum spunea Gabriel García Marquez, nu este adevărat că oamenii nu și mai urmăresc visurile pe măsură ce îmbătrânesc și îmbătrânesc pentru că nu și mai urmăresc visurile. Vă doresc multă putere de a înfăptui ce v-ați propus, creativitate, succes și divină inspirație în tot ceea ce realizați. Mulțumim și multă sănătate tuturor! Mulțumim! Să ne revedem cu bine și cât mai curând! La revedere! Radio TV Unirea, un radio pentru toți românii. Și acum urmează o piesă superbă, la fel de mare sentiment, pe care o dedic doamnei directoare. Este vorba de piesa cu titlul din copilărie Interpret formația E.C.O.L. Salute scaun să ador, adorm ca de un drog și de o poveste, ca de un drog și de poveste. Poveste, poveste, poveste, poveste, poveste, Vă propun să ascultăm în continuare. Suntem în luna decembrie. Poemul cu același titlu Decembrie scris de George Bacovia. Te uită cum nince decembrie, Spre geamuri iubito privește, Mai spune s-aducă jăratec Și focul să aud cum trosnește. Și mână fotoliul spre sobă, la horn să ascult vigilia Sau zilele mele totuna Aș vrea să le învăț simfonia. Mai spune să aducă și ceaiul Și vino și tu mai aproape, Citește-mi ceva de la poluri Și ningă zăpada ne îngroape. Ce cald e aici la tine, și toate din casă mi sfinte. Te uită cum ninge decembre, nu râde, citește nainte E ziua și ce întuneric, mai spune să ducă și lampa. Te uită, zăpadai, cât gardul și-a prins promoroacă și lampa. Eu, nu mă mai duc azi acasă, potop e înapoi și înainte, te uită cum ninge decembre, nu râde citește înainte. Alexandru Giugaru. Neprețuita și scumpa mea marioară. Hai să te întreb desigur cum am ajuns eu cu totul inopinant în această situație atât de climaterică, în stațiunea de odihnă Sinai, Când știi bine că ieri pleca să nu mai până în col, să-mi iau țigări mărășești, că tot m-am lăsat de fumat. Așa că mi-am luat favorit. Și la tutungerie, M-am întâlnit cu un vechi prieten de-al meu pe care l-am cunoscut chiar atunci, unul Vasile Tunsu, care mi-a propus să bem o ceea ce eu l-am refuzat categoric, știm că tu, scumpa și neprețuita mea, te superi. Așa că am băut o drojdie, fiindcă spunea Vasile că are vitamine și face bine la reumatism anacronic, sentiment de care te vaii tu, mai ales când plouă. Și dacă am băut, am făcut-o numai cu gândul la sănătatea ta scumpă, că știi ce umezeală e iarna și m-am gândit să nu te mai doară. Și deci, consumând din acest antibiotic, am simțit că este o problemă de sine guanon și oricât m-aș mai sine guanoni, nu mai intră nicio picătură în mine. Am ieșit deci cu tuns în stradă și ne-am îndreptat hotărât spre locuința domiciliului meu, unde am și ajuns după vreo trei ore." Că și zicea Vasile, uite, domnule, casa ta parcă ar fi Roma." Atâtea drumuri duc la ea. Eh, și când am ajuns în fața porții tale, iubite, în cea mai mare tăcere mormântală, că nu se auzeau decât lăutarii pe care îi luasem cu noi." Am scos cheia să deschid. M-am chinuit eu să fac această operație, dar nu știu ce are broasca, că de acolo colo. Atunci am cercat Vasile, care a nimerit-o imediat, dar asta nu mai era mare lucru că o obosisem eu mai înainte. E, și în acel moment s-a petrecut acea nenorocire care m-a făcut să nu fiu acum lângă tine, care ești amorul meu propriu cel mai fidel. Vasile, uitând că are cheia mea în mână și crezând din cauza de prea multe vitamine că e la el acasă, a intrat înăuntru trântind ușa după sine, ceea ce eu am rămas afară bătând și strigând cu picioarele în să-mi deschidă și el chiar mi-a deschis un geamlăc, strigând în completă stare de ebreitate și beat mort. Ce faci tu, ble, gălăgie? Du-te acasă și te culcă, că e târziu." La care eu i-am răspuns plângând că aici e casa mea și că nu plec decât peste cadavrul meu. Auzind aceste vorbe, ai și tu în cu măturoiul de-l cumpăra să-mi iau acu' o săptămână în piață, ceea și eu, M-am retras neavând încotro și m-am culcat într-un camion din curtea întreprinderii ce cu onoare sunt în concediu medical pentru dietă, fără sare, nepipărat și băuturi alcoolice complet interzis. Și iubita mea scumpă, de unde era eu să știu că acel camion are de adus braz de anul nou tocmai de la Sinaia, așa? Încât îți poți închipui ce surpriză plăcută am avut Când m-am trezit în aerul răcuros de munte Printre uh, obrazi frumoși cu cetina cea verde Așa se face că nu mă găsesc lângă tine în această seară Când anul vechi se duce neantul infinitului Și un altul va veni de era veșnica necunoscutului Ceea ce îți dai seama Că ești un nimic și nimic mai mult față de legea gravitației universale. Dar eu știu, iubita mea, scumpă, că nu te superi dacă mă odihnești și eu puțin în această frumoasă stațiune de odihnă. Al tău pentru vecie ar taxerse cu aviltiri. Plus scripsum. Trimite-mi urgent actele, că altfel nu-mi dă drumul din arestul miliției de la Sinaia, unde mă odihnesc pentru vagabondaj, scandal și alte delicte, care n-am nicio vină. Același. <fie> Inemitabilul și unicul Alexandru Gigaro. În continuare ascultăm uh, o melodie deja cunoscută urechilor dumneavoastră, Ioane Ioane Mirabela Bauer. Aia eu nu pot să-l...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 Muzică, muzică, și iar muzică. Noul Val se intitulează piesa celor de la Adam's Nest. Să o ascultăm! a ceva din telefon să curgă sânge Când scoți cartela Să mergi prin casă până când hainele Se-ntindu-te și intră sub piele Cătărie pe jos fete din noul val Cu inimă rădbul și plămâni polmon se tind se ating și nu știu ce iar eu lângă el spre pregătit în petrecere Și dacă nu te ridici, n-ai cum să ajungi acasă Și tu ai vrea să stai, dar timpul nu te lasă Și dacă nu te ridici, n-ai cum să ajungi acasă și tot ai vrea să stai Dar timpul nu te lasă Să se întâmple așa ceva din telefon Să curgă sânge când scoți cartela Să mergi prin casă pune când hainele să vindu te și intră sub piele Cătărie pe jos, fete din nou-l val Cu inimă, Red Bull și plămâni, sunt să aprinse, și nu știu ce. Iar eu lângă ele spre gătire, petrecere. Și dacă nu te ridici, n-ai cum să ajungi acasă. Și tot ai voie să stai, dar timpul nu te lasă. Și dacă nu te ridici, n-ai cum să-l Casă și tot ai vrea să stai, dar timpul nu te lasă A și în domeniul muzicii populare, Elena sără îi ne interpretează inimă de dor, nu știi. Meu centris, rătăcit, mm. plături... Înainte de a trece la a doua secvență programului nostru, rubrica Personalitatea săptămânii, vă propun să ascultăm o voce unică și Mihail Arunceanu E adevărat, iubirea mea You made it personalitatea săptămânii. În sânul muzicii vă voi prezenta o mare personalitate, acesteia un iubitor și un trăitor de excepție, în personal lui Iosif Sava și voi încerca să fac o paralelă între acest om în calitate de critic de muzică și desigur deschizător de drumuri. În 1958, pe patul de moarte, tatăl lui Iosif Sava obliga pe acesta să-i promită că nu va uita niciodată muzica. 40 de ani mai târziu, la momentul morții sale, România îl pierdea pe cel mai cunoscut și popular critic de muzică din istoria recentă. Aceasta este povestea vieții sale spusă în exclusivitate de fosta sa soție și de apropiații și colaboratorii fostului mare muzicolog. În primăvara lui 98, într-o seară care Iosif Sava, numele adevărat era Segal, își ducea la capăt ultima serată muzicală. Câteva luni mai târziu era internat de urgență la Spitalul Municipal din Capitală. A urmat o lună de comă profundă și dispariția definitivă. Persoanele care au cunoscut cel mai bine spun că, până să ajungă sub tăișul bisturiului, Iosif Sava avea milioane de planuri, cărți, emisiuni, concerte, critici, emisiuni radio, discuții, proiecte personale. Gândul dispariției dintre noi nu era unul viabil în mintea muzicologului. Lumea trebuia să continue atâta timp când muzica se făcea auzită, iar muzica s-a auzit și nu oricum, ci vreme de ceri întregi la radio, apoi la televiziune, de la cea de stat, la cele comerciale. Josif este unul dintre puținele exemple în care persoanele se identifică până la cel mai mic detaliu cu mesajul transmis. Viața s-a întreagă a fost studiul, cărți lecturate, mii de ore de audiții, interviuri și emisiuni, când o persoană pune atâtea, atâta pasiune în tot ceea ce face, își asigură o posteritate de poveste, însă creează și o masă de așteptări ce trebuie umplută de succesori. Este cazul lui Sava emulat și imitat, dar niciodată detonat până acum. Dovada o puteți vedea și astăzi, privind cu atenție fețele celor care dau din întâmplare peste o fotografie de-a sa sau cărora le este rezervată minună de a mai prinde, la cine știe ce o târziu zi de noapte, redifuzarea unei emisiuni vechi cu un pupitru de unde trunează figura lui Iosif Sava. În 10 iulie în 1998, după terminarea programului Silnic de studiu și documentare, muzicologul și criticul Iosif Sava s-a prezentat pentru un interviu la celălalt capăt al reportofanului se află aziarista Oltea Șerban Pârău, viitor director și redactor șef al postului Radio România Cultural. Interviul avea să apară aproape imediat în revista Vineri, un supliment în acea vreme a la Maveche. Două zile mai târziu, Sava este internat de urgență la Spitalul Universitar de București, fiind diagnosticat, cu ocluzie intestinală. La ora 18.30 o echipă de medici de la clinica de chirurgie decide operarea de urgență a pacientului. Sava își dă consimțământul. Intervenția este condusă de către profesor Dr. Radu Palade. La final, toată lumea e optimistă. Operația fusese un succes. Este anunțat și soția lui Sava, Margit, aflată într-o vizită în America la beatul cuplului Eduard Sava. A doua zi venea și anunțul. va contractase ulterior în intervenție chirurgicală o infecție nosocomială luată în clinica de chirurgie. Intră în comă profundă. Soția se întoarce de urgență în România, însă nu mai poate comunica sub nicio formă cu celălaltor de care își petrecuse viața în ultimii 42 de ani. Iar fi placut uh, lui Iosif Sava canonul lui uh, Johannes Pachelbel, cel pe care îl ascultăm acum. Voi continua pe 18 august 1998, Iosif Sava murea pe un pat din uh, București, un pat de spital. La momentul <truză> întâlnirii din care avea să rezulte ultimul interviu Sava era un trist. Fusese pensionat pe motiv de vârstă exact în ziua în care împlinise 65 de ani, fără vreun cuvânt de adio, fără vreo discuție, fără mulțumiri. Așteptase oferta lui Adrian Sârbu de a-și muta celebrele serate muzicale la ProTV, voi la postul la Casa TV. Avea tot ce și putea dori un realizator, încrederea, ba chiar prietenia patronului de post, bani, studiouri moderne, format propriu de emisiune însă, sub masca aparenta vechiului Iosif Sava, cel care vorbea în șir cu pasiune despre muzică, se ascundea o persoană profundă divizată. Interviul a fost foarte lung, era foarte afectat de pensionare, dar în același timp plin de planuri. Își dedicase viața televiziunii și faptul că fusese congetiat ca o secretară, fără să fie anunțat fără niciun cuvânt, îl afectase în mod evident. Pe de altă parte, părea vesel. Avea planuri pentru următorii 20 de ani, televiziune, radio, concerte, cărți, Atipic pentru modul în care un interviu cu Sava Decurgea în mod normal, interlocutorul a vorbit mult despre bătrânețe și dispariție, ba chiar și-a permis și câteva salturi în timp către perioada copilăriei. Greu de crezut că prezenția ceea ce avea să urmeze peru, mai ales că, din câte își amintește, Vesteambul a subite și mai ales cea a dispariției. A fost un șoc chiar și pentru cei foarte apropiați de fostul muzicolog. Iosif Sava era interlocutorul perfect pentru un ziarist, nu te bloca, vorbea mult, era foarte maleabil, te servea, cum spun jurnaliștii. Chiar dacă îl întrebai ceva provocator, da discuția în direcția pe care o dorea, spunea jurnalista. Cei sunt în se întâlnise de mai multe ori, iar tânăra ziaristă reflatată că o personalitate precum Sava, pe care o urmărea de câte ori avea ocazie la televizor, o considera colega sa. Câteva cuvinte despre cei doi Iosif Sava. La interviul interviu Oltea Șerban Păru avea să-i descopere simultan pe vechiul și pe noul Iosif Sava. Primul încerca să vadă jumătatea prin apaharului, era un optimist, căuta partea bună din orice, avea o energie debordantă, tot timpul se ducea în sprijinul acestui crez că muzica de calitate trebuie promovată. Iar afirmațiile jurnalistei pot fi completate cu numeroase pasaje din interviul citat, în care Sava revine obsesiv la marele sale teme, educație tinerilor, stadioanele ce așteaptă să fie umplute de melomani, invocarea marilor valori universale și multe altele. Iar al doilea, Iosif Sava era cel profund afectat de ceea ce resimțea ca o pierdere esențială. Putea fi o parte din menirea sa, munca de atâți ani, nopțile nedormite, sacrificiile enorme, toate dispărute într-o singură zi. Sunt un sentimental. Toată viața am pierdut din cauza aceasta, dar după 4 săptămâni de când stau în studio la casă, mi-am uitat rana adâncă creată în momentul în care, după 30 de ani de radio și televiziune în care nu am lipsit o săptămână, s-a renunțat la mine cu atâta ușurință. Aceasta este marea mândrie a vieții mele. Glasul meu nu a lipsit nicio o săptămână de pe posturi, chiar atunci când 4 luni am fost în spital. La ora 11 am fost operat și seara trimiteam bani de la radio. Despărțirea a fost bruscă și inechitabilă. Asta m-a îndurărat într-un fel. Dar toate trec, ne obișnuim, declara amarăt Iosif Sava în interviul citat. A fost un prezentator atipic, Iosif Sava. Facem o mică pauză, în care, timp în care vă propun să-l ascultăm pe Gabriel Dorobanțu. Hai vino iar în gară noastră mică. Limba câmpluape, ce crudă e trezirea. Răci, când ești aproape, sunt ca o harpă tristă. Uita pe udrogare, pe strunele iubirii, te aștepți să divizare. Gara noastră mică privește mă să vezi cât mi-e de frică Adință-mă curașul dă-mi curajul vieții Să râdă-mă, să Mă răscolește dorul Ce l-ai lăsat acasă? Aș vrea să vin la tine Dar știu că nu-ți mai pasă Și atunci cu la mai umplu locul umpl Și scriu pe-o amintire te aștept visată Hai vină iar gara noastră mică Privește-mă să vezi cât mi-e de frică Adimță-mă și curajul vieții să, să anunci umbă la tristeții Hai, vi-mă iar în gara noastră mică Privește-mă să vezi cât mi-e de frică Amintă-mă și dă-mi curajul vieții De Lasă grijile deoparte și vino să te relaxezi alături de noi cu muzică și știri la Radio de Unire. voi vă lăsa în ideea pe care am început-o înainte de pauză. Iosif Sava, în calitate de prezentator a tipic nu de vreau să fiu în același ton cu Chopin. Povestea acelui interviu din vara lui 1997 este un pretext și un punct de pornire, locul lăsat vacant de dispariția lui Iosef Sava este gol și astăzi. Cu excepția festivalului George Enescu, muzica sinfonică există în România mai mult ca efect de nișă, cum se spune în limbajul zilei, creație pentru un grup relativ restrâns de ascultători. Nu s-a mai găsit un personaj histrionic ca el, un personaj care demonstrează că nu contează dicția, ci cultura și ceea ce transmiți a persoane persoane cu educație minimă oameni cărora le plăcea cum vorbea și descopereau domeniul pornind de la fascinația pentru el, nu au mai existat oameni de forța lui, Ce mult a existat un epigonism, crede Oltea Șerban Părâu, cine își mai aduce aminte de Iosif Sava și ale sale serate și cum s-a ajuns ca dispariția unui om atât de atipic pentru postura clasică a unui prezentator TV să simbolizeze intrarea în adormirea unei întregi părți a culturii românești ce poveste ascunde destinul acestui om care și-a pus și-a și dus întreaga viață sub impulsul acelui și principiul cel potrivit căruia muzica mare e muzica cea care duce spre înțelegerea lumii. Din păcate n-a mai existat nicio altă persoană care să fie urmat pe drumul deschis de el și nu mă refer aici numai la muzică, ci să spunem folosind un concept foarte larg la cultura, a afirmat Oltea Șerbărn Peru. Câteva lucruri despre copilăria sa, orele de muzică și marea orbire. Iosif Sara s-a născut în data de 15 februarie 1933, ea și urmașa unei familii de muzicieni profesioniști a căror activitate se întindea pe ultimii 400 de ani. Tatăl să au șapte frați, toți cu rezultate notabile în muzică. Bunicul absolvise conservatorul din Iași, fiind o vreme, unul dintre colaboratorii lui Gavril Musicescu. Stă bunicul era și el unul dintre primii absolvenți Iași conservator, întemeiat de Alexandru Iancuza. Am trăit în mediu muzical de copil, iar în anii războiului, când a fost foarte greu, am făcut muzică în școala primară și chiar în primele clase de liceu. După război am fost elev la clasa de pian a conservatorului din Iași până în 1950 când acesta s-a desfințat În casa se cânta permanent. Eu am cântat la viola, am studiat pianul în 39 aveam șase ani și am cântat cu mândrie, o spun la orga Bisericii Catolice și amintea Sava într-unul într dintre jurnalele sale. Amintirile cele mai durabile ce aveau să rămână în memoria muzicologului din perioada copilăriei se legau de tatăl său, plimbări prin oraș, povestirile părintelui despre compozitori, modul în care arăta casa lui Mihail Sadoveanu, întâlnirile cu mare cărturare ai vremii. Asta determine un imens respect față de istoria locurilor, avea un născut talent de povestitor. Mi-am uitat despre Ștefan cel Mare, mai mult din cele auzite de la tata decât din orice pagină am citit. După aceea mi-a dăruit credință de unică dimensiune. M-a îndreptat spre Liceul Național temelia construcției mele intelectuale. Toată dascărul meu mă întreba zilnic câte cărți a citit azi, câte game ai făcut. E mai bine de jumătate de veac de când caut să răspund la aceste întrebări, scria Iosif Sava. Portetul unei mame nu a fost niciodată ceva care să lipsească din viața lui mama lui Iosif Sava. Se născuse și copilării se într-un pe malul Zani, în apropierea locurilor descrise de greangă. Deși fără știință de carte, cum avea să o descrie fiul, mama ar fi stat la baza inteligenței native de care a dat dovadă muzicologul, potrivit proprii descrieri. Tata a fost un intelectual de rasă, dar el putea lăsa în voia dintr-un sentiment fatalist. Mama a fost cea care s-a bătut să răzbată în viață încă din copilărie. Între 1948 și 1951, Iosef Sava... Descoperă Bucureștiul, am făcut facultatea de filozofie, apoi am lucrat la ziarul Sânteia Tineretului, făceam în paralel facultatea și umblam în afitatele tuturor facultăților de științe, juridice, de matematică. În 1958 tatăl său mare răpus de cancer la 61 de ani, pe patul de moarte fiul îi promite că nu va uita niciodată muzica. În același an începe să facă și cronică musicală deschizându-și drumul către celebritatea postumă. A doua mare întâlnire cu viața se întâmplase însă cu doi ani înainte în cel puțin cel mai puțin romantic loc posibil. Atunci Iosif Sava făcea cunoștință cu persoana ce avea să-l privească lucrând. Până în ultima clipă, jumătatea sa a margit Sava. Dar asta este o altă poveste. Și ca să nu ies din tonul acestei atmosfere bă, invit să ascultăm împreună piesa Mai Rămâi Puțin formația Conexiunii. Hai să lași în urmă toate câte au fost între noi să încerci să mai găsești vreun rost vreun motiv să amănice ea cum de fi Ia un loc, îl mai ai. În lamiezul nopții este. Timp destul să mai stai. Poate vrei să trecem peste inhibării și tristețuiste gări, sau poate acum vrei să. Ce puțin rămâne până pleci la truc. Mai puțin rog, este cea din urmă seara. e vremea mea, ca un nu lăsati o piară. Lasă-ți și mire, nu mă de să văd, porde bisece de a bloc mai lasă nimic. My last of me to see în continuare formația Direcția 5 o cu un titlu internațional la mulți ani. La mulți ani tuturor de ziua României. TV Unirea să fie un mod de viață al românilor de pretutindeni. Român în Excel Asta diva, o piesă celebră interpretată de Angela Gheorghiu, Vă voi spune în următoarele minute povestea acestei mari soprane a României. Adevărul este că n-ai nevoie să, prea, să citești prea mult despre Angela Gheorghiu sau să vorbești prea mult cu ea ca să-ți dai seama că trăiește într-o lume aparte. Și aici nu mă refer la scenele pe care cântă la onorarile pe care le primește la valoarea brandului personal sau la alte o mă a fi tu însuți sau însuți în cazul domniei sale costă. E un lux. Colegii de preaslă cu state vechi spuneau după zeci de ani de carieră că nu pot spune nu dirijorilor sau regizorilor, preferând și știne ceamarul în cabină singure, printre lacrimi. Angela Gheorghiu și asumă mult, nu doar două, trei părecle născocite de jurnaliști de aiurea care în continuare nu știu unde se află România pe hartă sau dezamăgirea spectatorilor care, cumpărând bilete cu luni de zile înainte, află în ultim moment că nu vor auzi cântând, ci și posibilitatea pierderii unor angajamente viitoare, o perspectivă foarte complicată de gestionată în lumea spectacolelor. Dunque proprio finita, tenevai, tenevai la mia amicia Da, cred că deja v-ați dat seama vocea lui Luciano Pavroti. Face un duet cu el. Este parte din piesa Modena. Vorbeam despre artista noastră că. Nu cunoaște modestia, termenul englezesc pe care îl folosesc criticii ei e humility. Dacă s-ar putea altfel, însă dacă ar fi altfel de cum e, ceea ce oricum e de neconceput pentru ea, ar fi cu siguranță acuzată de falsă modestie. Ea să și recunoaște că uneori ceea ce istorisește poate sună arogant, dar adevărat fiind nu are cum să spun altfel, este o divă. Există oameni atât de dotați încât sunt descoperiți de timpuriu. Lumea reacționează la talentul sau la energia lor încă din școală sau din liceu. Cei din jur îi recunosc, intru în dreapta, ușile li se deschid. Lucrurile li se întâmplă. Stelele li se aliniază. Angela Gheorgheu se numără pentru acești oameni pentru că stelele se aliniază de aproape 25 de ani. Le stele, luce, cum spune Pavarotti în nesundorma sau nimeni să nu doarmă. desigur sigur, dacă judești după sau din perspectiva unui om obișnuit care a muncit pentru fiecare pas în carieră, care a înfruntat piedici sau care n-a ajuns acolo unde și-a dorit, indiferent când s-a străduit, ce auze e frustrant, dar nu e mai puțin adevărat. Cariera ei de peste 20 de ani o demonstrează, iar pentru sceptici există întotdeauna YouTube, registrele pe DVD sau CD și multe alte instrumente. Nu am apucat prea mult să-mi doresc, spune artista, Înainte de 89 apare la emisiunile de televiziune frequent, tânăr Angela Burla cu o soprană care nu era alta, plină de viață, de emoții și de culoare, și, și puternic în evidență, într-un mediu în care sobrietatea ternă și înțepenirea oficială era norma. Student în primul an la conservator, după ce absolvise liceul de muzică sub îndrumarea Miei Barbu, o profesoară care i-a dat numai lecții de tehnică, dar și de viață, Angela Gheorghiu avea deja și își consolida doar talentul vocal și încrederea în sine. Reacțiile, formale sau informale, ale celor din jur la spectacole sale i au dat de înțeles de foarte timpuriu că darul său este și era cu totul la parte. Angela Gheorgheu a învățat din aceste reacții cât de sus ar putea să țintească și nu s-a temut să o facă. Iosif Sava, despre care tocmai am vorbit, îi prevedea în culisele unei emisiuni că va ajunge foarte departe. Aveam 18 ani, eram în prima lună de conservator și aveam o emisiune în direct cu Iosif Sava, care, țin minte că mi-a spus, acum mai doar de studiat, dar mâine, pe mâine, când la Metropolitan, nicio treabă n-ai. Să ținem cont că asta se petrecea încă pe vremea în care românilor le era greu să-și facă un pașaport, dar amită să primească viză de statele UNTPL. Când noțiunea de carieră echivala cu a fi numit acolo, detașat acolo, titularizat din cuce etape care se întâmplau de cele mai multe ori cu totul în afara voinței sale sau a tale. Când a călătorii în afara țării sau ați construit o carieră, pur și simplu nu erau incluse printre libertățile individuale. Vorbele lui Iosif Sava au însemnat foarte mult pentru mine chiar dacă poate atunci el zâmbea în colțul gurii. Nu vreau să afișez o falsă modestie, dar înțelegem de pe atunci ce aveam de făcut. Emisiunea live, apropierea de lumea teatrului și a televiziunii au adăugat peste vocea de KTVA, cu un timbru inconfundabil și peste carisma indiscutabilă, experiența de lucru cu camera și o înțelegere profundă a teatralității, sau mai bine zis, al limitelor ei. Știm de faptul că a cântat în fața reginei Marii Britaniei, a prințului Charles, a președintului Barack Obama, dar nu multă lume știe că Angela Gheorghiu a cântat în 1986 și în fața lui Mihail Gorbachev. La 29 de ani, mai cu voia, mai fără voia sa, devenise deja un ambasador neoficial al României. După 80, 1989 lucrurile au început să se întâmple într-o direcție și mai bună Angelei Gheorghiu. În timp de revoluția sederului la România, am primit un telefon de la o din Olanda, voiau să îmi propună să susțin un concert întreg. Apoi eram încă student, am avut și o audiție la Covent Garden și acest concert. Și pentru că trăim într-o epoca mass media, atunci când ai avut un debut important pe o scenă importantă, a doua zi toată lumea te cunoaște și te vrea. A debutat cu Mimi din La Boem, a cărui aniversare de 20 de ani a sărbătorit -o anul trecut. Traviata de la Royal Opera House din 94 este unul dintre momentele definitorii din carieră. Violeta s-a sub bagheta, maestrului George Solty, a făcut pe cei de la BBC să-și pe programul obișnuit pentru a difuza live spectacol său de operă. Tot în 94 devenea România alături de unul dintre cei trei cei mai celebrei tăneri Rai lumii, Plastido Domingo, cânta deja de patru ani pe scenele celei mai mari, nu mai apuca să-și dorească și altceva. Atențease cerul. <fie> Ar fi multe lucruri de spus, dar aș vrea să vă las ascultați această piesă deosebită. Este vorba despre visii d'arte. Interpretează Angela Gheorghiu. trat iarăși în marea fără sfârșit a muzicii ușoare L ascultăm pe orele în Andreescu când vei veni iară lângă mine bucurile se-ntişe în cine cu avere buciniște Purani sărbătoare, voi sta în poală aștepți să te răscim libertare. Ca să vă bucur mai curând. Ca să vă bucur mai curând. Când vei veni iar lângă mine, -o umbra din timpii. și în noaptea unor lungi suspire, În ziua unei regăsimi, Am să te-nalți către lumină, Un cuvântul ca să-l arți un ce vă va cânta între pământul, urcându-l ca pe un repor. Ce-ți vașor ajuns la tine. De la primele note, formația Taxi se face simțită. Ascultăm piesa O viață mică, să ascultăm cât de mică este. se poate de mic Are un televizor mic Se uită la știm Dintr-un pat foarte mic, bineînțeles oh, Dar ar să trăiască o dramă foarte mare Să mă schimbe un pic viața mică de aici Ar vrea, dar nu se poate pentru că se pare la viața lui e un șir de rame mici. una vastă și doi copii mici Și un salariu cât se poate de mic Se duce din când în când Barul din colț mai ales Unde cere o că mică, bineînțeles oh, da. Ar vrea să trăiască o dramă foarte mare Să mai schimbă un pic viața mică de-aici Ar vrea, dar nu se poate pentru că se pare Că viața lui e un Călărescândul dăm o parte mai, ce schimbă lumea, iar să nu încă de aici. Da, vrea, dar nu se poate pentru că se pare că viața lui e Se poate pentru vei se pare Nu ia să lui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 Vă propun în următoarele minute să ne bucurăm de piesă de mare succes, acum 20 de ani este vorba despre ispita, interpretează formația celelalte cuvinte. mai schimbăm și noi. M Acazul ajungem la piesa considerată numărul 2 în Top Ever, muzică ușoară românească după Copacului Aurelian Andrescu. Este vorba despre actorul grabit al Laurii Stoica. De de Suzie, Charles câteva minute mai rămân până la finalul emisii noastre din această seară. Tot ce începe se și termină, dar depinde de final. Finit Corona Opus obișnuiau să afirme latinii, adică finalul încununează opera. Săptămâna viitoare vom difuza o emisiune aparte specială. Poți nu știu. Vă voi da detalii la timpul potrivit pentru a nu strica surpriza. Cu toate astea vă voi oferi o idee ajutătoare. Timpul nu trece mai repede ca altă dată. Doar noi trecem pe lângă el mai repede, spunea cândva George Orwell.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 Asta dumneavoastră, Ovidiu Constantin Cornilă vă așteaptă peste șapte zile la aceași oră la același post de radio. Prătunci, atunci, bucurați-vă de viață și de timpul ei. La revedere! Le vin, même au mois d'août, ne peut être plus lourd. Plus fort que mon amour, pour toi. la mer, même en furie, ne s'en approche pas Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois que les rêves que m'apportent tes yeux. Dă-mi speranță, atâta vreau Alături de tine, din nou, să stau. De vreme lui, dar nici în ziua, să spulber noaptea dintre noi, și să primești chiar grăbăl să la voi. Mai dă-mi speranță, și un zăr de mântis. Vom regăsi Mai dă-mi o speranță Atâta vreau alături de tine. Dintre noi Și să-mi primești Iar dragostea noi, Mai dăm o speranță Și